Der Handelsminister hat erklärt, definiert sie eine Inflation. Ach, Inflation ist, wenn der gegenwärtige Preis das vermiedte Konsequenz aus der ökonomischen Negation Graduierte Kolmenation.